Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasoola muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ataslimen kathira Allahun njalla wa ala falandrojm vajtëm për të indhim të fali kërkojm lavdatët bëkimet të Allahut qofrën bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi faminit i shokat dhëtë jatë që indhikin nërugë në ture dhëndi në fundë të kësajbota Tëndëru Allah zë basimtarë Në këtë ditë gjumaja, në të vërdojnë me lene Allah të mërnuar, me tretimin e temeve që kemi filluar më heret, e që kanë të bëjnë me një tem të jetërënësishme dhe nga një aspekta të jetërëzikshme. Fjolla është për mëkatin më të madhë, për cenimin më të madhë të drejtëve të Allah të bare kota të krijesit e ti po flasën për shirkun për një mëkat për mesësit një riu fatkecësht i acenën Allahot të drejtën që e ka të kropët të ti në adhurim duke e krahësuar kriesin me kriusin duke i adhën kriesis disa nga atributet e kriusit duke i akushtuar kriesis disa nga vepre të caktuara që nuk duhet kushtuar as kujtë pas kriusit ndaj që problem, problemi është problem i madh. Me fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk e trajtojnë si të tillë. Shumë njerëz ata këtë mkatë e marrin shumë me thjesësi. Nuk i kushtojnë vëmendje, por nga pakundësia bien atë. Dhe kimëson e njeriu ka mundësi me të manifestojë këtë mkatë në forma të ndryshme, edhe përmes bindjeve të tij, e zemrës së tij, po as edhe përmes gjuhës së tij dhe përmes djumtyrët e tij. Për më zgjua ke më thën ka disa nga mëkatet që janë të lidhura me shirkun. Edhe pse ke më thën se shirku është shirk i shirk i shirku i madh në edhe shirku i vogël. Shirku i madh është ai që njeriu nënzihet pe feja e Allahut, qahu fen. Ndërsa shirku i vogël është ai që në raport me të madh është i vogël. Se këtu nëpaktë mëkat i është i madh, po nëpaktë më të madh në shirku i vogël cilër era li është e, e, e cënon në masë të madhe dhe e rëzikon në masë të madhe besimin. Përndaj, të betuarit në emër dikujt, pas në emër të Allah të barë e kotala, dhe disa shpreje tjera që në fillim mund tjenë shirkë i vogël, por shumë të thjesht mund të eskalojnë dhe mund të kalojnë në shirkë të madhe. Përndaj, duhet imi të kujtet shumë, edhe qëfar po flasëm, edhe qëfar po mendojmë, për atë që këna mundësi të menagjojmë mendime tona, edhe qëfar po veprojm që gjitha këto mos të bien ndesh me besimin tonë në Zotin e të Bashkuar të Alla. Të ndrothezor, kemi thënë se shirku është e kundërt e adhurimit. Do të thotë që çka e kundërshton adhurimin në mënyrë direkte, realisht ka lidhje me shirkun. Andaj kur biej fjale për adhurimin, një nga adhurimet më të mëdha që njeriu i manifeston përmes gjuhës së tij është duaja, lutja, Njëri u e lutë Allahun të vare këtala për gjelatë ndryshme. E lutë Allahun gjellë në gjellalu për falje më katësh, e lutë Allahun gjellë në uala për tëja plesuar kërkesat, e lutë Allahun gjellë në uala për tëja larguar problemet, smundjet, për tëja sjenit dobi që ati mundgan një begati që ka në ujë për te, e kështë më ranë. Gjitha këtë dhe shumë tira realisht shprejhen për mes lutjes. Dhe kështë begati e madhe që Allahun e ka dhënë që k Mëndësia që Allah në e ka dhe në doa është pa dyshim një nga begatit më të mëdha që i kemi. Përshka këse të ndërnozër në lutje, Allahu Gjellë Gjellë hu nuk në ka kushtëzuar kohën në qëfar kohën me lutë, nuk në ka kushtëzuar vendin në qëfar vendin me lutë, nuk në ka kushtëzuar kërkesën për qëka me lutë, por e ka lën të hapur. Kur robe dëshiren, prej ku aj e ka më letë, Për qëfar a i ka nevoj, e lutë Allah në të bareku t'ala. Përëndaj, të gjitha këto, japë me kuptu se qëfar mirësia dhe qëfar begatia është, duaja. Krasë e që Allah ka hapër mundësin për me lutë të ndrëllët dhe zërë, gjithashtu të dhe këna ka garantuar se përgjigjet, ku Allahu gjellë e ula thotë, o kallë e rabbukum e duoni, este gjib lëkum. Dhe zotë i juaj, tha, me lutë një mua, Ju përgjigjim unë juve Edhe pse në këtë pies Nga njëre njërin nga të rohen Thotë kë jam lut Që sa pëllutem Por Allah nuk mu ka përgjigj Najmi të bindu në premtim në Allah Dhe nuk bët dryshe pas që shka thonë zoti Nësa ajka thonë përgjigjet Aj përgjigjet Përndaj nuk duhet me e bartë njeri galin e përgjigjes Por duhet me e bartë galin e lutjes Aj e lutë që shduhet A i kërpësu kushtet sa këtuara Nga se edhe në përgjigje duas është një marveshje Mes rubet edhe mes Allahu të barë e këtala Që në basë është marveshje realishtë funksionan për mëtimi Kështë që si kurse katonu meri Radi Allahu të tala anhu Unë nuk e barti gallin e Përgjigjes Se bajkit gallin Nga se kjo është e garantuar Por në barti gallin e lutis Apo lutëm si duhet, apo dimu shpej si duhet A i komplesu kushe që kërkohen Apo a zbatej marmesh në rapartë në malonë Si duhet, e kështë më rrath Prendaj, kjo është një që është Që të pasë për asush E dyta, të këpërgjigja të ndërëzë, dëzë, Allahu Gjellewala ka thënë Ju përgjigjuve Por, në qëfar mënyre ajna përgjigjat A edhe në më mirë Ka mënsin nga një lutja jote Për shambull Ty të cilë dobi Për jo edhe aq Mungesa asaj dobi e për sh Nuk shkakton primet mbyllja dorështa, të shumta. E Allahu e di që përmes lutjes që e ke bërë për diçka caktuar me të tjetër diçka më shumë, ku të përgjigjë në forma të tjera. Prandaj Zoti është ai që për më ti. e zbatohet premtimin e Tij. Dhe Allahu Tebarakauteala përgjigjet me urtësi, përgjigjet me urtësi. Prandaj, njëri ndodh që njëri ne ti është lutur për diçka, edhe Allahu s'i ka përgjigjur. Mundon e ka kuptuar që Kur ka kon më mirë se nuk ka policë, ka ka kon puna mos vet. Jimi lut për diçka caktuar, jemi ngut, jini shtin ngut, shop. Pastaj kemi kuptuar se kemi gabuar. Me ne u pa për di Allahu gjallë nëna dua për shembull, ktheme që ndamim më majmas se sa dobia. Prandaj edhe kur na vënohet përgjigje, edhe kur nuk na përgjigjet ato që kanë kërkuim, ka dobi, ka haj. Prandaj të, kjo është baza e esencës besimit në Allahun që gjithmonë duhet kemi mendim mirë për zotin tonë, i cili nëse thotë diçka, premtimi i tij zbatohet. Gjithmonë, gjithmonë për dëshimet éventuale, për ndoshta mos përmbushjen éventuale të premtimit, duhet gjithmonë ta kërkojmë tek kë vetja e Onun. Gjithmonë. Ose s'po e kuptoj përgjigjen, ose po e ngutim përgjigjen, apo ose s'po e bëjmë lutën si duhet, është shumë shum, arsyet tjetra tradicionalisht mund të komplikohin situatin me lutjen mirë pa mbi gjitha mbetet lutja adhurim, lutja është adhurim, në Allah të barë këtala për ndaj, rubi këtë lutë Allah në gjellë e gjellë e gjellë e të ndërruvë dhezër edhe pa thamë kushtimisht mësë më një përrija Allah në që në kërkuar s'paku e kemi aftan për rubin fitan adhurim fitan se vabë se më u lutë është adhurim të të kalah shpërblejesh Dhe me siguri se shpërbimi i Allahut xhallahu xhallahu për lutjen është më i madh sa ndoshta vetë kërkesat që ti ke bën. Qësi Allahu xhallahu oran nganjëherë ta mundson me me lutë, atë që fitosh shpërbimin më tepër se ti përmbushësh kërkesatë, kërkesat e tua. Dhe kjo është mirësia e Allahut te bare kotala. Prandaj ai që komunikon me Zotin, ai që lidhet me Zotin xhallahu xhallahu kur nukumb, herë, në kumb, asnjëherë te kthia me Allah është të kthie të të suksesshme. Ai robi i cili I drejtohet Allahu xhallahu ku nuk gënien. Ku nuk kum. Mund ta zgënien vetja e ati, mund ta zgënien shejtanin me syetet e ati, por raporti me Allahu xhallahu ku nuk gënyes. Gjithmonë robi ndijet kenar fitimtar, dal nga ndimtar, të gjitha komunikimet e ti me Zotin e ti. Dhe kjo mirësi e madhe që Allahu na ka mësuar se ta lutim e ti drejtohemi dhën nga mirësitë e madha të dua gjithashtu se Allahu xhallahu jalaluhu e ka kërkuar duan lutjen të bëhet ngarubi drejt Zotit, pa ndërmjetësime. Nëse keni një sëmundje, për shembull, pa kërkesë saktuar, nuk është e kërkuar madje as nuk bën, më shku për shembull te hoğa mi thon, apo lut Zotin se kam këtë nevojë. Ta Tani ti thirr mora, apo lut Zotin se kam nevojë. Ose për shembull kam mëkate, më shku mi thoni kam të djegnoha, thuaj Zot më mfal për shembull, më shku kë me ndërmjetësime, është e lëndshme. Po dhash në çmusa. Dallë kanë një ka hallë të vetë që scohet dy kush më a dit. Kaçevësh më zot më komunikuo. Pandaj Allah e ka u këtë mundësi që më të komunikojë. Ati janë hallat e tua, brengjet e tua, tmejet e tua pse gjithë rritin. Por ka Allahu Tebaraka Teala dawn që më e dëgjua zërin ton, dawn që më e dëgjua për ulën tënde, ndërtimin ton në raport me Zotin Tebaraka Teala. Dhe kjo e bën rrupë mundin kënor, apo ku Allah i haruan privatsinë, ku Allahu xhella i haruan sekretin, ku Allahu xhella mundson që direkt me komuniku me ta, pa ndërmecim pa, pa uh, termine, pa bot termine pa agenda, pa kurqo më meni ku dënë të me lutë, pej ku dënë të me lutë drejtorës të ka lao gjelële ola kjo është të mjaftu ushme e në kjo mirësi të nëzër është mirësi e malë për fatë kjecështë ka njerë që këtë mirësi e deformojnë këtë mirësi e deformojnë këtë mirësi nuk e përdurin si duhet, në kjo pa dëshimë së është prej çuditë vetë shejtani i cili padyshim nuk ka qejf që robbi më kënaqet me Zotin e tij. Çdo mirësi që Allahu ia jap robit, shejtani tenton mjafton i kohje deformuese dikat. Mos më leju që më kënaqë rob me ta. Që çështoj të kshit. Donë edhe shejtoni edhe rgatë shejtonit, çdo mirësi që ti e ke, çdo çdo begati që ti e ke, don tenton me botë çka që ti mos më kënaqesh me ta. Tentojnë me botë çka që më eliminozu përfitimin ton nga begatia saktuar, e caktuar këtu rreth. Me të arrit breng, me të arrit mërzim. Ja është roli i keçbërësve njerëzve të ligj. Po nuk duhet më u lejuam thonë. Do, do njëri me ec rrugë dallate barë otomulit me Allahu xhallahu ala, nuk do bëjnë dëm për pikën e keçbërësve njerëzve të ligj. Por fat keq jetë të da ka ndikuar dhe u ka deformuar këtë begati, ku njerëzit nevend që ta lutin Allahu xhallahu ala, lutin dikë tjetër thonë. E Allahu thonë në Kur'an wala ilah illa hu, mos zgaba kur me lut dikë tjetër. Me adhurem e përkurështim pas Allah Vecë Allah unë lute Kurs do koftaj Kurs do qoftaj Në këtë aspekt të në rëzë s'ka për ashtim Nuk ka për ashtim Nga njerë për shumë i dëgjëm Njësa njerëz Kur dojmë e leviz nga veni Një maja Rasul Allah Rasul Allah u dek Muhammedi sallalas mu dek Ajë nuk dëgjan Ajë nuk i përdi lutive tona do nuk vën më lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetëm vetë çka ka thot, por më kuptu se ja rasullallahu shtyrja, po i dërguar i Allahut. Prandaj ne Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kemi selavat. Allahu sallalla Muhammed. Çim selavat ata jina, edhe pasojm rrugën e tij, edhe zbatojm këshillat e tij. Kjo është ajo që është mes ne mes ti. Ndër sallati është mes ne mes Allahut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur që të jetë ndër mësuesës në adhurim meslej mes Allahot po ka arë që tjetë në dërmjëtsuës në mësim meslej mes Allahot ka dalim po ashtë Muhammedi alihisazom dërmjëtsuës po në qëa mësim Allah ka dërguar atë ati i ka thonë ka thon, këmësim ka përfundu shpalli është në byllë u dekë pegamberi së o salem dhe në dërmjëtsimi ka marë fund tashë vazhdojmë kontaktin me Allahun Gjellë Gjellë Al-Hofëm Qasallau i tha vet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam inneke meytun wa innaumeytun ti je i dek ti i dekon edhe ata kan me dek prandaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka vdekën rrezë edhe njeriu nëse e thret pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e deformon këtë begati dhe e rrezikon raportin me Allahu xhallahu ala deleola deri në rënim mund të jetë shirk i mad prandaj duhet të pas kujdes ose për shembull bin dia dison njerëz ose ka njerëz që edhe të vdekur kanë pozicë caktuar po i emërtuajnë me emra ndryshëm. Qoftë ju thonë Vlia apo çka do të thëjë, çë çë i quajnë. Ta mund të jenë varrosur në varrat e tyre. Ju kanë ndërtuar ndoshta edhe varra të ngritura fatkeqësisht që këto bien dash muzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata njerëz që shkojnë atje dhe lutën. E lutën ata që ju mund të jemi pas fëmijë, shëndet, ekshtemor. Gjithë këtu janë forma të deformuara të lutjes që shpijen edhe në shirkët madhë në qofës e i dretu direkt ati apo në qofës e e përrosën dhe me tësuhës edhe kja është problem që ndëllidhët me, me shirkët rëndaj të nërodhëzër në rodhazr, na kemi thonë dësare se respekti është vlerë që ne kultivojmë respekt në gjdo kujt kurdo që e meritar respekt në respektojmë të gjallat për të dhekurë të gjallat dimë si dhe të dhe si respektuar po ardhe të vdhekurët dimë si të dhe respektuar Por nuk duhet që në amër të respektit Me e të kalu ku finin Nuk duhet Nuk duhet që në amër të dashkuris me e kalu ku finin Edhe me i dhonë njerëzve atribut e hynora Që nuk ju takojnë Që nuk, nuk, nuk ju kanë takuar Që nuk ju kanë takuar së një konë gjallë E lëremu këllën të vdekur Përëndaj Muhammedi sërë Allah Parëse së me vdek Parëse me vdek Në momentet e fundit të jetës të ti U atëroqi vretjen Parëse me vdek pasojat e tij besimtarve që tkem ku do të ngat ky problema thaa la taj'alu qabr'in ida mos e shndroni varrin tim në vend vizite do no më quheni piktuete më shkoj me vizitu ja, varrin e pejgamberit alajhissalatu dhe sallam do zbonkjo na shkojnë në Medinë ku varri pejgamberit sa ja. për me vizituu xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam jo varrin e varri që është aty ja afër që më i qem selam i qem selam pejgamberit alajhissalatu ja. kjo rregulli Ja pa selam pejgamberit e sas, më ja pa selam më kubekrit, që është afër shokut i pa ja selam Omerit shokut i dhe ecim tutje. Në sollutja bëhet për Allahun xhe lall, nuk bëhet te vorri, as nuk shkohet për varr. Prandaj udhtimi i besimtarit në Medinë shkohet për xhamin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Shkohet për Mekë, për Ka'bë, për me bota v rreth Ka'bos, me kiu obligimëçi kemi në Ka'bë, Haxh apo Umra, për kët botë udhimi. Prandaj ta pejgamberit mos zgabonimë ashtu varrin tim në Vizitë që udhëtoni ekskluzivisht për ta, shkoni për ta në mënyrë specifike, jo zgbanë ndaluar sot. Prandaj gjitha këto për ta ruajtur, për ta ruajtur begatinë e duaz, që ta mbajmë këtë dua, këtë lutje të orientuar gjithmonë ka, Allahu te bareke وتعالى. Po edhe me gjallë mund të kët problem në lutje. Edhe me gjallë mund të kët problem në lutje. Qysh për shembull me lut di kë diçka që ti mendon se ai për shkak të disa veçoritë specifike të përmbush, jasht, jasht, a jasht, a jasht, jasht, që i ka komundsime ta përmbush, e pse ajo është jashtë uh, municioneve uh, njerëzore. Uh, e pse ajo ajo është ajo është jashtë municioneve njerëzore. Pashëm më ndonjërdikon që është ëë shumë i devotshum ose më ndonjërdikon që është shumë i dishum e këtë rradh dhe e lut atëm ia presu disa kërkesa apo më e largu diso probleme, kriza që realisht ato janë jashtë municioneve njerëzore. Ato janë në në dorën e Allahut te barekutaala. Pa dhe për shambull, a është në dorën e njëri u të mja falë dikut më katët? Një më përta, nuk është poveqa e është njëri, kur është në koftaj? Kur është në koftaj përta? Njerëzit në kohët të pejgamberit, së sa lëdhësëm kanë ardhë, edhe pejgamëzit kamësuar që të kërkujnë falën nga Allahu. Kur, kur, s'ka ardhë, sa njëri u konë që në asharë? Sonje i ka qen kod pejgamberit sallallahu selam që qe ka qen më katër më të vogla e ka luftu pejgamberin, aq ka më kat më i madh. Edhe kur s'ka më dhonë dëguer Allahut, fal më gjënat, jo apo. Lut Allahon më i fal po, sa është gjallë. Supo lut Allahon, kështuun më lut. Na bëjm do, nga se në mundsinë e njeriu është më po lutje. Po nuk është në mundsinë njeriu të më urgjish lutje vetëm. Nuk është. Kjo është vetëm për Allahun te barë kota. Aniriu, tani ndroza kët begatikë që më xhiqallahu ka dhënë, nuk duhet më deformu, nuk duhet më keçpërdor, nuk duhet më kët mundsi me të vërtet të arsyeqëshmë të komunikim me Allah xhi Allahu, duke shëtitur poshtë përpjet në përkrije safton. A me xhalla, me dekur, a me vende caktuara, gjitha këto realisht janë jashtë kuizimit të Islamit, jashtë porosive të Muhamedit sallallahu aleyhi vesallam. Porosia është e qartë. Porosia është e qartë ku Allah xhi Allahu tha. O idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wat ad-da'i idha da'a Allahu thaq kur te pyesen rob te mi per mua unjem ofër i dëgjaj i shoh prandaj let me lutin mua atje ishte më lutni mua pastaj po ma the diku mos aluti ke pos Allahut janë të qart argumentet që për ta lutur lutje dua adhurojmë ku ka kërkesa, ku ka nevoja tonë, ku ka uh, falje mëkatësh, e që realisht ato nuk ka mundsi me i zbatu kush posallahu te barekot ala, ti më të kujdessum të kushtojmë te Allahu xhela uala. Në çdo situat ku do që të jemi, dhe kemi thënë se të ndërozë dhe për mbi të duha rikujtoja që kemi të cekës si, është më rëndësish, kemi thënë vazhdimisht se Islami ka në kuadr të qëllimeve të Islamit është edhe çdo çdo çdo gjë me vendos në vendin e tij. Mësën që, mësën njëri bon kaosë, njëri bon hëllakam, lukë e bon, e karistam e regullu kaosin. Mi vendos njerë në pozitën e vetë, dunjonë vendin e vetë, apo parëm vendin e vetë, adhurimin vendin e vetë, zotin vendin e vetë, në pozitën që e meritën të adhurimit e kështu më radë, gjithë që kanë vendin e vetë. Mësën vëqë, Allahu dhënë mja u vendosë dhe gjëraj vendin, vëqë ajë, në e pështilëm. Në Na amin alun ne, për shkakun që jami diku se kisbo këtyt vendaton, dikush ta kiton. Me vojt, aty me shumë çjefe. Prandaj Allahu xhellahu është ai i cili i vendos çdo vend ku ti si duhet. Prandaj aty lutemi, aty drejtohemi. Ëpër njerëzit, po, kur kemi nevojë të caktuar që njëri në, në situata normale, komozi mund të përgjigj. Amë durën së meta këtu. Mundi një këtu rokës, të dua, që së lutje apo aty me çdo parë barç, që së dua, kjo është ndihmë eksaktë për qenin e bujë me zvet apo. Prandaj ato që janë në kodat e mundësive njerëzore bashkë me Zotin. Kjo është e qartë. Aja që është lutje do që i ka kërkesat e saktuara dhe mënyrën e saktuar, dhe saktuar e përuljes e nënshtrimit e përzërimit të kësaj rrugë, nuk janë kusht të maskut pas Allahu Jellal uala, kështu gjërat bën të qarta elhamdulillah. Allah na ruajt nga shirku çfarëdo forme qoftë ai në lutje apo kudo qoftë. Ne mumbesojt Allah që zemrat tona të jenë të kthyer ka Allahu Jellal uala dhe gjuhët tona të përmendin dhe atit i lutemi për kërkesat dhe nevojat që i kemi dhe në me zvetë të bashkunojmë duke indihmuarë njën i tjetëri sigur të në kam suë Allah të barëka u talën këtë aspekt. Më kaqë për këtë pjesë, zotë është për bleftë, sallallamana Muhammadu ala Alihi, sallallamata, sallallamata, sallallamata, sallallamata, këtërë.